واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإنه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى na kumswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah tبارك وتعالى katika Qur'an ametufundisha mafunzo mazuri mbalimbali na miongoni mwa mafunzo mazuri aliyotufundisha Allah tabarak wa taala ni jambo la kuoa na kuoana ni jambo la kuozeshana ni jambo la watu kutengeneza familia kwa utaratibu wa kisheria na miongoni mwa maqasidi sharia katika yale mambo ambayo ni dharuriyat matano ni hifdhun nasl au hifdhun nasab ni kuhifadhi Nasaba ni kuhifadhi kizazi na njia pekee ya watu kuhifadhi nasaba zao na vizazi vyao ni njia ya kuoana ni njia ya kuozeshana vinginevyo kutakuwa hakuna tofauti baina ya wanaadamu na wanyama wanyama hawana ndoa wanyama hawana utaratibu wa kuhifadhi nasaba zao na vizazi vyao sisi tuna utaratibu huo Huyu ni fulani, mtoto wa fulani, mama yake fulani, babu yake fulani, mzee wake fulani. Anasluki kizazi na inahifadhiwa kwa sura hiyo au kwa njia hiyo ya kisheria. Ama mbuzi hawana nasaba hawana sbishi kwa mbuzi huyu, ni mbuzi wa fulani, mbuzi yule babae fulani, mamia fulani. Hawana utaratibu huo wanyama. هوانا وتراتيب هو ودود ولا سمك الله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون miongoni mwa alama alama za kumfahamu Allah tabarak wa miongoni mwa alama za kujua uwepo Allah tabarak wa taala an khalaqalakum min as au asli wake azwaajallati taskunu ilaiha ili mpate kutulia kwa hawa wanawake mpate utulivu mambo yenu yende vizuri wajaala bainakum mawaddatan wa rahma na Allah kajalia baina yenu mapenzi na rahma tizama siku ya kwanza mtu anamuoa binti au binti ameolewa anakutana na mwanamume hawajawahi kukutana hata siku moja Hawajawahi kuamiliana siku ile ya kwanza lakini Allah ameumba ameeka mawadda wana upendo mkubwa wanacheka wana wanahurumiana wana haya yote ameyaweka Allah tabaarak wa taala jambo ambalo inawezekana wewe ukakutana rafiki yako au mtu kwenye safari mwanamume msiwe na mapenzi hayo na rahma hizo inawezekana ukanua kitu mmekaa siti moja usimpe lakini baada tu ya watu kuozeshwa Allah Tabarak wa Taala amejalilia ameeka mawadd wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Katika jambo hilo wa wa wa la kuumbiwa nyinyi wanaume wanawake na Allah akatengeneza mazingira mazuri sahihi yetakao wafanya muweze kuishi akaeka mawadd na rahma kuna ayat kuna alama kuna ishara za kutambua uwepo wa Allah tabarak wa taala lakini liqaumin yatafakkarun kwa watu watakao tafakari watakao kwa chini wakalitafakari hili jambo la kuumbwa mwanamke akaumbwa hivi na mwanamume akaumbwa hivi alafu tukawekiwa utaratibu maalumu wa kisheria wa kukutana Utaratibu huwa sio aibu wala sio dhambi Utaratibu huo ukaoendea huoni haya kuwa na mkeo huoni haya kuingia loji na mkeo huoni haya kutembea naye mkeo huoni haya yote kwa sababu umefata utaratibu inna fi dhalika la ayatin liqaumin Allah tbaraka wa taala kadhalika akawaamrisha wazazi katika surati nur Allah anaeleza waankihu ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlihi wallahu wasi'un 'alim wa ankihul ayama minkum wa washaini wajani katiyanu alayama wanaambiwa wazazi hotabu hii ni kwa wazazi jambo ambalo leo waislamu wengi wamelidharau mtu anaweza kusimamia mtoto wake elimu ya shule ya msingi mpaka sekondari mpaka university anaweza kusimamia akamsimamia kazi yakeenda kwa waziri yakeenda kwa mbunge amtaftia kazi kijana wake lakini hasimami jambo la ndoa na kumwozesha kijana wake au binti yake lakini Allah tabarak wa ta'ala ametutaka wa ankihul ayama minkum wasalihiina min ibadikum wa imaikum wa uzesheni wasiokuwa wanawake na wasiokuwa wanaume wanaambiwa mawali mawaliwa wa wanawake na mawaliwa wa wanaume Allah tabarak wa ta'ala hakuishia kwa watoto tu kama una watoto wasalihi na min ibadikum wa imaikum na wale wema katika waja wenu watumwa wenu watumwa wenu wa kiume na wale wajakazi wa kike kama una mtumwa wa kiume pia unamsimamia wendo ndo sayyidi muozeshe kama una mtumwa wa kike ambaye ni mjakazi muozeshe Hili ni jambo ni utaratibu wa kimaumbile na ni utaratibu wa kisheria watu waozeshane kongole kwa mtu ambaye atamlea mtoto wake wa kiume au wa kike akahakikisha alipofikia sasa mtoto wangu anahitaji mke au mtoto wangu anahitaji mume Akafata taratibu akaozesha mtoto wake huyu ni mtu wa kupongezwa sana jambo ambayo limepuuziwa katika jamii Watu wanasubiri mimba ziletwe ndio mtu anahangaika. Mtoto aje na mimba kutoka chuo kikuu au kijana kashati ya mimba huko katika nyumba za watu ndio sasa mipango watu vikao sasa watu waitana basi tuwaoneshe tokea mwanzo hamkufanyia kazi Qur'an al-Karim. Umemwona mtoto wako amebalege wa kike au wa kiume? Pamoja na mikakati yako ya masuala ya kidunia lakini uwe na mikakati kabisa ya huyu mwanangu alipofikia wa sasa apate mume au apate mke. Si jambo la aibu. Si jambo la aibu. Omar ibn khattabi radhiyallahu anhu alimtaftia mtoto wake Hafsa mume. Akaenda kwa Abu Bakari as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akamtaka Abu Bakari, Abu Bakara kaka kimya kikaenda kwa Uthmani Uthmani akalimpia akakaa kimya Umar akakaa hatima yake mtoto wake akaja akaposwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Baada ya kuposwa Umar alihuzunishwa sana na Uthmani kwa sababu Uthmani alipomwambia ni kuozeshe mtoto wangu Uthmani akamwambia nipe muda nitafakari بعد مود عثمان بن عفان اكمجيب عمر بن الخطابي لقد ظهر لي ان لا اتزوجها نمكاء نمتفكر نيميقما مambo ايمنذيركيا ميني كنت كموها لكن انسمه قاليهزولشوا زيدي نا ابو بكر سو ابو بكر لك عليك حكيم عثمان لتوى مجاوب ابو بكر الصديق عليك na si maana Hafsa alikuwa sio binti mzuri Si maana alikuwa hana thamani. Kama vile watu wanavyodhania kwamba leo wewe ukiwa na mtoto wako wa kike ukamtafutia mume kama vile sasa nyanya imekuozea. Ni jambo lafaa kisheria, ni jambo maaqul. Uko binti yangu amebalagha, mbona kuna mtu namuona ni mtu ansab. Ananifaa, ananasibiana na mtoto wangu, ukamtafuta ni kuozeshe wa ukamtumia ujumbe ni kuozeshe binti yangu na binti mimi hili alilifanya mtukufu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuliko wewe sasa Abu Bakari alikaa kimya kwa hikma alikuja kujua baadaye Umar baada ya kuposwa Hafsa akaoa na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakara akamwambia najua ulipatwa na kitu Wakati uliponitaka nimoe binti yako nikakaa kimya nilikaa kimya kwa sababu mimi nilimsikia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akimtaja binti yako na haikupendeza kwangu kuitoa siri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Hatima yake Hafsa bint Umar akaolewa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Hawa ni watu wema Waliwatafutia watoto wao waume kwa sababu walielewa thamani ya watu kukuozeshana au thamani ya ndoa katika Uislamu. Ni wajibu wetu wa Uislamu. Kuzifanyia kazi aya Tumewekewa sisi tumeteremshwa ya sisi maneno ya Allah ili tuyafanyie kazi. Watu watakiwa kuoana, watu watakiwa kuozeshana, watu watakiwa, kuo watakiwa kusaidiana katika jambo hili na jambo la ndoa ni jambo ambalo lina masalih mingi sana katika maqasidi nnikahi wanataja ahalul ilmi ni mambo makuu matatu jambo la mwanzo adhuria ni an naslu na tumeitaja ni kizazi utaratibu wa dini yetu umeekwa katika ndoa Ndiyo watu watengeneze watoto au wapate watoto watengeneze kizazi ما مَا الله اللَّهُ الله اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْكَحَلَالِشَا وَأَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثًا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ هِذِهِ سَاعَة fanyeni tendo ndoa bashirieni wake zenu wabetaghu na mtafute ma kataballahu lakum lile au kile alichoandika Allah kwenu ukisoma tafsiri za ahlul ilmi ni anawlad ni watoto watoto watafutwa kwa njia hiyo hala lakum laylatu siami arrafathu ila nisaikum wake zenu mle mnwe alana bashuruhunna hivi sasa meruhusiwa kubashiriana na wake zenu kufanya tendo la ndoa wa jimaa wabetahu ma kataballahu lakum mtafute kile anchoandika allah ni anas an alawlad tot utaratibu wa dunia yetu kizazi cha patikana kwa ndoa utaratibu usiokuwa huu wa kisheria ni zina na maana unaona watoto wanakosa nasab zao watoto wanakosa asaba uislamu katika makasidi an nikahi likiwe mojambo hili la la kizazi watoto wana manufaa makubwa sana ya dunia na akhira mnafahamu katika maslahi ya kidunia watoto ni zina ni pambo zui lana linasi hubu shahawati minan nisa walbanin katika mambo wamepambiwa watu ni watoto kupenda watoto Almalu walbanuna zina tulhayati dunia mali na watoto ni zina ni pambo na uhai wa kidunia ukiwa na mali una zina mnajua nafsi ukiwa na mali nafsi ina bashasha lakini ukiwa na watoto bashasha yaongezeka zaidi mwenye mali hana watoto kwa njia moja au nyingine hana bashasha kwa kupata kizazi katika njia ya kisheria katika manfaa yake ni pambo la dunia na ndio maana wale wajawema alladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina ayun wajalna lilmutaqina imama watu wema wanasema ewe Allah tupe tupe tunu, tutunukia sisi kupitia wake zetu na watoto wetu tulizo la macho yetu qurratu ayun kimtazama mkeo kitazama watoto wasikia raha na wenye watoto wanalijua hilo ukiwa na watoto wasikia raha watoto wako ukiwa nao unakula nao watembea nao kuna raha inapatikana haya ni katika mako katika maslahi ya kizazi lakini watoto ni msada watoto ni msada mnafahamu kabisa kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala mtu anasaidiwa na watoto wake katika mambo mingi kizaa watoto watoto ni msada Msada katika uhai wako una nguvu basi ni msada pia mpaka wakati umechoka watoto wako ndio watakusaidia وقت ما مرضت yako kukouguza kukuhudumikia ni watoto lakini watoto wana maslahi ya akhira ambao haya ameyataja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imesimulia alimamu muslim hadithi ya abi huraira idha matal insanu inqata amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyah au min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salih au mtu akawa na mtoto akifa mwanadamu tumeanasema mwanadamu akifa amali zake zote zimekatika za dunia hakuna swala ukishakufa huna swala utakoho swali huna zakao utakotoa huna sadaka utakotoa itabakia matendo yako matatu mambo matatu yataendeleza thawabu zako na ujira katika hayo bwana mtume akataja ni sadaqatul jariya Wakfu sadaka yenye kuendelea ukatoa wakfu ukajenga msikiti ukajenga madrasa ukachimba kisima ni sadaka jari ya inaendelea sio ya kupita So ya hapo kwa hapo ya kuendelea au elimu yuntafau bi au elimu ambayo watu watanufaika nayo au waladin salihi yad'ula hu au mtoto mwema atakayemuombea dua huyo aliyokufa ukiwa na watoto umeweka hazina baada al watoto ukawalea, ukawaanda so watoto machakora so watoto ambao waandaa mtoto ambaye ameandaliwa ni hazina ni faida baada ya kufa anakaa anamuomba Allah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira mtoto anakaa yewe Allah nisamehe mimi na wazazi wangu wawili kama walivonidea wakati mdogo mtoto alioandaliwa ndina hajui hana umuhimu wa kukaa kumwombea dua mzazi wake Kwa kizazi kina faida kubwa na njia ya kupata kizazi ni nikah ni ndoa ni kwa watu watakiwa kuozeshana watu watakiwa kuoa na haya ameyataja bwana mtume swsallam aliposema tazawaju lwadud alwuda fa inni mukathirum bikumul umam wanawake wenye mapenzi wenye kuzaa kwani mimi mtajifaharisha kwa wingi wenu kujifaharisha mbele ya nyumati nyingine ya qiyam tuna umetutaka hivyo tuzae wanawake wenye mapenzi wenye kuzaa ahalu alimi wameeleza njia za kujua kuna njia za kimaumbile za kujua mtu huyu ana mapenzi namna makuzi yake namna alivyo ukafatilia ukaulizia aishi vipi na ndugu zake kwa huyu ana mapenzi kwa sababu mapenzi yatachagiza kwenye kufanya tendo la ndoa na baada ya tendo la ndoa tutaraji kupatikana watoto kwa jambo la pili ni alwaluda mwenye kuzaa ikiwa ni mtu mjane utatazama huyu aliolewa na umwa mwanzo leo ana watoto watano una kipimo cha kujua huyu ni mzazi kwa uwezo wa Allah tabaarak wa ta'ala sababu alioolewa na watoto wawili watatu ikiwa simjane kwa maana sibikra si, si thaibu ni bikra Toto mdogo hajayekuzaa wanasema ahalul ilmi utatazama familia kwa sababu irthi ivo mambo ya irthi yamo mama yake ana watoto sita mama yake ana watoto kumi Baba babake kazaa watoto kumi na tano dadake wa kwanza ana watoto sita Saba hapa kuna kizazi hapa bismillahir rahmanir rahim na habna tabarak wa taala ala. ta alaumba atakavu kuna watu wengine ukitizaa babake ana mtoto mmoja kadhaa binti mmoja tu na yatakaoolewa na wake 20 na, na mtoto mmoja tu. Bas wajua kwamba hii familia hii kuna ugumu wa uzazi. Alla kulli Mtume swalla Allahu alayhi alitaka sisi tuoe wanawake wenye mapenzi wenye kuzaa. Kwa nini? Sababana Mtume atajifakhirisha. Kwa katika faida pia ya kizazi. Sika tu sisi tu katika dunia na kwetu sisi tu baada al -mauti ni faida inao kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atajifaharisha kwa wingi wetu lakini si wingi wa wazina. watoto wazina zina tazawu oeni watoto wapatikane kwenye ndoa ndo haya aliyozungumza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qulu ma tasmau alhamdulillah salatu wasalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd Usanguni katika Makasidi ya nikah na faida kuu tatu za ndoa tumeitaja moja dhuria kizazi lakini kuna faida ya alkhidma huduma service kusaidiana ni jambo linahitaji na maelezo Allah akituafikisha tukipata hutab nyingine kuzitoa unaweza kuendeleza lakini watu wanapooana baina ya mke na mume na wakwe na vivere kwa lugha nyingine basi kuna huduma mke anamsaidia mume yule mke ambaye au binti ambaye wewe unkuwa mpeleka hospitali akiolewa Apeleka hospitali na mumewe huyo aliooa kama alikuwa afua nguo zake leoenda kazini afuliwa na mkewe na si kweli lugha kwamba la mke mmoja tu sio lugha za kisomi hizi kwamba ah jambo, jambo la mwanamke ni moja tu sio lugha za kisomi, ni lugha tu za watu za kutupa tupa kweli hilo ni kubwa aliolewa hakufuata kweli kula hakufuata kuvaa hakufuata kadha kweli lakini na haya mengine yamo baada ya hilo kubwa nikishabatikana na ukisoma hadithi ziko nyingi wanawake walikuwa kisaidia waume zao kuchukua wanyama kuwapeleka mashungani yategemea na ile jamii jamii ya bwana mtumishi sallam ni jamii watu walikuwa wafugaji watu wakulima. basi wako wake walikuwa watoka na mnyama endabeba mazao amsaidia mumewe watu walikuwa wanafua watu walikuwa wanafanya kadha huduma zapatikana huduma zapatikana baina ya mke na mume na hilo liko wazi sie tukirudi majumbani tukakuta chakula kimeandaliwa ni mke amekufanyia huduma ile yawezekana kabisa mtu akahudumiwa na mkwewe to sisi watu kamsafirisha mkwewe hapa mpaka India kwa sababu tu mwanawe kwa ikawa ni sababu ya kuhudumiwa na mkwewe kwa sababu ya hii ndoa ndoa ina maslahi kubwa sana jambo ambalo halipatikani katika uchafu wa zinaa Wezasi ni na mwanamke akaumwa uwe msogora sana na huna haya sana Uende kwa ait ukamchukua mpeleka hospitali Utakuwa huna haya sana na mwanamke huyo atakuwa au mtoto huyo ana wazazi hawajielewi Utakuwa huna haya sana Etu wasikia huyo baba wa mwanamke unaozini naye aumwa ait ukapeleka gharamu umpeleke hospitali Utakuwa huna haya sana Jasiri sana wa uchafu wewe Lakini kwenye ndoa mtuweza kutoka hapa akamtembelea mkwe wewe bukomba mwanzoni na akamchukua mkwele akampeleka hospitali kwa sababu ya hii ndoa ndoa ina maslahi makubwa sana ambapo haya ya, ya huduma na mengine au jambo lengine la tatu kubwa ambuo ni muta tutaahirisha mazungumzo yake jambo la tatu kubwa katika maslahi ni nikah ni altaa ni starehe watu wanaoana wapate starehe sisi tumeumbwa kuna maumbile tumeumbwa na Allah maumbile ya kutamani na hili ni katika jambo mtu anamfahamu Allah tabaraka wa taala Tizama mwanadamu akiona embe bichi kwenye mwili wake kuna kitu kinahisi mwanadamu akiona chakula kama ana njaa anahisi kuna kitu mwanadamu akiona juisi nzuri kuna kitu anahisi na mwanadamu kuna maumbile akiaona ya, ya mwanamke basi kwenye mwili wake kuna kitu anahisi. Allah ameumba hivo tabaraka wa taala. Allah tabaraka ameumba hivyo. Na ladha Allah akazieka tofauti. Ladha ya kula soo sana ladha ya kunywa. Na ladha ya kuona kitu kizuri soo sana ladha ya tendo ndoa. Allah tabaraka wa taala ukubwa wake na uwepo wake kupitia hii sarehe ya mwanamke na mwanamume ilio ekwa utaratibu wake ni ndoa kuna faida kubwa sana ya kustarehe na hii ni katika ibada ambapo ndani yake ni raha yani miongoni mwa ibada ambazo wafanya ibada huku ni raha ni ibada ya ndoa ni starehe na mtume swalla aliwashangaza masahaba pale aliposema wa fi budhi ahadikum sadaqa na kwenye tupu ya mmoja wenu pia kuna sadaka Yani tufu ya mmoja wenu ya mkewe kuna sadaka. Masahaba wakashangazwa Wakasema ayaati ahaduna shahwatahu wayujaru. Hivi mmoja wetu aendele shaua matamanio yake alafu pia apiwa ujira? Mtume صلى الله عليه وسلم akasema araitum law wadaha fil harami akana alayhi wizrun muoneje haya matamanio yake kama enda yatoa na kuyaeka sehemu ya haramu kule apata dhambi afumtume akaishia hapo hapo sababu hiyo ni swali ambalo halihitaji jawabu. kama kule apata dhambi huyu anaendea shahawa zake matamanio yake kwa mkewe huyu apata ujira haya kama nilivyosema tutaakhirisha masomo mawili kuyatolea ufafanuzi jambo la khidma na huduma kwa mujibu wa adila mbalimbali zilivyokuja na jambo la starehe katika makasidi nnikahi makubwa nimesema ni matatu dhuria kupata kizazi kupata al auladi watoto lakini kuna huduma baina ya mke na mume na pande mbili za mke na mume watu wanohudumianana lakini jambo la tatu ni starehe kwa haya sisi tunaradhibishwa na uislamu kuoana kuozeshana kulipa kipaumbele jambo la ndoa Mntume sallam akawa nadi vijana bin khusus ya mashara ma shabab man istata'am yukumul ba atafalia tazawuj vijana bwana kwani vijana saw vijana wao ni wa wa matamanio yao ni makubwa zaidi kuliko wazee anayeweza masorufu ya kuhudumia mke aowe fa inahu aghdud lil basar wa kwa ni kuoa ndio mtu atazuia ya macho yake asitetebete macho akatazama vya haramu na mtu atahifadhi utupu wake na ndio maana ikaja njia ambayo ni njia mbadala kabisa asiyeweza basi afunge na ukifunga ikifika magharibu kifuturu futari fulani kuna vyakula fulani ambao vinazalisha vitu fulani basi pia ikifika saa 6 usiku pia bro waanze kukututa O hii ni kama vile tu mtu alikosa maji akayatahama mchanga fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba lakini njia ya kisheria ni watu kuoa kwa tuoe tuozeshane tulifanya jambo la ndoa ni jepesi katika mujtana إلي watu واهزه يجيش في حياته بورا الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنه ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما صلى الله على نبينا محمد وعلى